orea zurekin epantzo hiri gara eta, bi laguntzen ukaiteko galdeak laborariak kesarazten dituzte. Laguntzen ukaiteko doren betetzia ez dela batere argi dio evdesoa sindikatak erbikatuua atzo pauen, ELB sindikatarrentzat aldiz ez da hori funntstzeezko problema problema da haslee tipienak laguntza horietarik baztertuak izan direla eta dioaz hori desoarengatika. Azle tipienak laguntza horietarik baztertuak izan direla eta Dionas hori ebdezoaren gatika. Frantxez estadoaren trabak euskal presu politikoak baldintzapeko askatasunian usteko, mementuan egin egindiren zorzigaldetarik batek baizik estu baiezkoa izana. Aste baten burian susen, korrika abiatuko da, marxoaren emeetzean urre peletik, berisailuntan ibilbidea seginen dugu pundu bat. Aroari behako bat lehenik, Zurekin Txarlot. Eta bai, eta goizian oraindik iguzkia ikusten alko badugu ere, piskanaka eta zeroa lambrotsua odeiak sartuko, eta euria ere gau untako temperaturak sortzi eta hogei gradoren hartian. Eta lehenik, senpere eta inoako hiru askuntzetan behiek tuberkuloza badutela, bai estatu da, atzo maesal zerbitzuak izan dira etxalde horietan eta hori errandiete, Berazondoko egunetan, kabala hil beharko dituzte denak edo parte bat. Iduriz, seurrada iru askuntzetarik baten zat, denak eginen direla, beste biek derogazione bat galdatu dute, ez dadiin tropa osoa hil azlek laguntzak altxatuko dituzte ezta dotik kalkulatuko den behien balioaren arabera, eta beste laguntza tropa araberitze gaztuen zat. Eta atzo evde soako goita amah bat laborarii paueko laborančako Susana Ritzara bildu dira horrezkalitza bat errezibitua izan da laborariek behilaguntzen galdeak horre egin behar dituzte baina nola egin behar den gauzak estirela batele argi mezu hori ere mandute ebidezoa galde gindua argitasun paper bat egurria izan da din iduri zentzunak izan direla eta hori egina izanen dela ondoko egunetan aldiberian ELBE sindikata ados balimada egoera estela normala dio ere problema estela hori baina eskolegian hiru asletarik bat laguntza berri Hortari kampo galituko dela Amar behi zepetik duela kotz Eta hori finkatu dela FNSOaren adoz menarekin Una zer jardesten duen hori Ebedezuako Mark Lagurgek Amar behi hori engainien Egan bude behi egu zer privateak dira Egan zuten hori 2012an Urrian Horatu dira Estutu behitza zitzen ahaz Hortako ez a duzte kriterio batzu Eta gu galein nuen eskolegia eta biagnuko laborari galeen du, duna. Hamar behizpeti kakok, hori gohona mendek ergana du, hori zutu gimeo garen, ugaldeen du, hamar behizpeti kakok tropak, jertzen matzen emendatza eta aukzen, prima atxitzia, prima, herrenako, prima atxitzia. Inuiz, eta eztonduntza idu ezo eduko egunean, gauza hori atxikea ezainda. Ergan nahi, laboraiate balematu zazkidehi, eta bimila eta amostean Gertzen gertan hamark behitak beden, Zasti behitako, Kota doprimen juhenia akitzen halko du. Baina hori de ono, hori ono, ez dakar. Hala, da hori nu? Hori da? Hori nu, hori, bada, bada, bada. Bize ki gao zaat, da. Ham Bizpetik duten az leguziak primaren galdegitera deitzen ditu ELBk bazterketa onartezi nuren salatzeko berak dioon bezala, bestalde pak doren itzulttzeko epea lusatzen duela jakin arazi du laborantzeako ministeritzak dosiraka apilaren hogeita zazpitik ekainaren behatzi arte pausatzenhalko dira. Euskal presoen baldintzapean libratzeko zorzigaldetarik batek baizik estu baiezkoa ukan mementoko beste biek eza eta azken mostentzat ezta agraposturik, dena den baldintzapeko eskatasuna trabatzeko, frantziak egiten du hainitz, hori xalatu du bagoaz kolektibuko emili martenek. Esesko hoiek argudiatuak izan dira argiki ukatuz euskalegian den bakke prosesua eta hori patuada preso hoiek ez utela egen engaiamendu pertsunala berrikusten naiz eta preso argiki erran Prozesuaren baitan kokatuak didela, erakundeak ahmako utziak dituela, eta bak, nonkohtan bada, ukazioak gibat argumentuetan. Bestalde, beraz txisto jaran buru, berak duena bizio sorako zigoja, galdea egina du eta audientzia pasatua da. ukenen du martxuaren hogeita zazpian, diak eses nalek ere bai bere egina du. Ez tu honu audientzareik uh, ukana. Bailan berari ere notifikatu dizkiote departamentu batzuan uh, debekua. Berari ere ez oztopo behi batzu uh, jertzen dizkiote. Togarkiki kusten da, argiki ez utelana ez balintza hoiek aintzina joitea. Txapeletik atelatzen dituzte uh, ez albesain oztopo gehiana balintza pekoiek aintzina ez, ez joiteko. Ogoitaraz ezagun baldintzapian libratzea galegiten duten zorsi presuetarik iruek osorako kondena dutela, justuki iru horiek Frederica Ramuru edo txistok, jake sesnal, eta John Kepa Pajot dira, ogoita bost urte preso direla, hori gogoratuko da api hilaren lauian senpereko larreko gelana. Autezkundeak eta debateak Oskal iratietan Ondoko itzordua den Asteleeneko dugula Horreiterazten dauzia eta Bidasunea amiko zehostibariko Autagaien arteko debatia izanen dela Eta biara munean Asteartarekin Sarako lurberi gelan Usteitze urdazurik Antoramenduko autageiekin Eztabada publikoa eginen da horre Oskal edabideak antulaturik Eta ego Oskal egian Eriko eta luraldeko auteskundeak nendituzte. Eldudean maiatzean, eta Euskal Gobernuak galdatu sondaia ikerketa batek erakustenat emaiten du, EH mildu ez, ezkerra nagusitasuna atxik lezakela, euneko goita behatzi terdirekin a, a, gipuzkoan, eta bigerren diteikela, PNB edo Euskal Derdi, Eltzalea, bipun uterat, partidua bertzaleak, beraz, nagusi estudio berak erakusten du hatik, PNB irabazle laikeela Donostiako hilian kudeantza ezkerra bertziali hartuz gisa honetan. Bayonako portuaren dragatzelanak asier dira... Hila bete terdizaliko dira, birra gauntzi, portuko ondarra edo xablea atelatzen, ondartzak berriz betetzeko eta portuko xartzia barnatzeko, itxasutzi hainitz esin baitira xartu gaurregun. Dola urte bat, bai honako merkatalitza eta industria gambarrak, diakin erazizuen draga ontzi bat erosteko xedea zula, portula xartzen den ondara berriz atela eta portuko xartzia xakonagoa egiteko, Polemika piztu zuen gaiak, investizamendu handia baitzen komerzial gambararen zat, bainan begira, investizamendu ona dela, iduritzen zaio Andre Garreta presidentari. NUEL KAMPAILE DE DRAGAJ BANKINUKUT KAMEN UN FORTUN JUULO RAPEL AMOIEN 7 2 milioon 2 d'euro Dragatze kampaina abian da Hainitz kostatzen zaigu normalki bikagot 2 milioi euro eta iaz kasik 2 milioi ekaiz handiak izan baitziren Merkatalgan barak dragabaten erostea erabaki du, dragabatek amala 1 euro balio du, ogoi urte zordaintzeko, bainan berrogoi urteko biziarekin. Baina pentsa dragatze kampaina 2 milioi euro bi dragatzerentzat konduak Eteginak dira. Donc nous allons draguer de Bayonne 7 jours sur 7 et ce qui va nous permettre d'améliorer portua astean 7 eguna dugu trafikoa hobetzeko eta angeluko hondartzak beteko ditugu berriz. Ekonomia garapen iraunkorrari eta ingurumenari lotu nahi diogu, gure portua baita hortan zertifikatua den bakarra. Et le seul port de France triplement certifié qualité sécurité environnement. Bayonako portuaren dragatzelanak apilondareko bukatu behar lituzkete, orainik seila bete beharko dira bizkaiko muru eta empresak zeseiaren edo komerzial gambararen dragauntzia bururatzeko, anaktian beste bi dragauntzi ali dira lanoren bururatzena eta ongi etorriak atxeta berri bati, media bazka, lebdo aztekariaren lehen zenbakia, salgai izanen da, ostegun ontan, saltegi guzietan atxamaiten da, bi euro terditan, eta arpidetuak direnak beren etxeratu kanen dute, lehen zenbaki ontan, korrika da, departementuko bosak ere, jajakla zer, eta Marri Kristina regonekin, eta beste Euskal Herriko berri frango. Media bazka aztekaria, ostegun guzizagertuko da, biartik goitu edo egguniko iti marktu ongi ettoologia beraz eda bide begi hoi eta baiionako eri eskolan sartzeko azterkeea du konkurtsua atzu zenna, Mila lauion bat nahi antedo hautagai baziren etxamina pasatzeko irurugoita sei lekuentzat Mila lauion irurugoita sei lekuentzat ez da sekulen hainbeste izan jantxe estado guzitik baziren egia da ikasleak laupabos lekuetan presentatzen direla eskola batien sartzeko xantza gehiago ukaiteko gainera baionako IFSI eskolan sartzea ainitzek gutiziatzen dute emaitza onak baitira benen zagoa sartzea ez da erresa eta haste baten burian susan abiatuko da korrika urepelen eginen ditu lehen urratxak martxoaren emelitzian bianamon goizian dantxariatik pasatzeko nafarrorat eta berriz iparrozkalerian txartuko da martxoaren goita batien larun batarekin ibardinetik endaiatik pasatzeko gipuzkoara igande goizeko seiontan ibilbidearen pundunagusiak emaiten dizkigu intzagetak Urepelek emanen dio hasiera korrikaren emeretzigarren edizioari euska aldun lemarekin. Korrika asizenetik ez da sekulan urepeletik pasa, pentsadaiteke beraz sekulako giroa izanen dela basenafarroako farroako erritxipi hortan osteguna txaldean. Bostetan abiatuko da baigorrirat buruz, garazira heltzeko haratzeko sortzietan. Garazitik oztibarrera eta muskilditik sartuko da siberuan gauerdialderat iristeko maulera. Otiralgoizeko bietan, sartuko da amiku zen korrika, Donapaleutik pasatzeko hiruak eta laurdenetan eta azparnetik goizeko bostetan, hortik kanborat buruz eta danttzariara iritsiko da hamarrak laurden gutxitan. Berriz sartuko da iparraldera larun batean, martxoaren ogoita batean, atxaldeko seiontan aldiuntan ibardinetik. Azkaine, sara senpere eta ustaritzen gaindi ibili ondoan hiriburutik iritsiko da bayonara gaueko amekak eta erditan. Angelu, biarritze doniban eloitzune pasako ditu endaian izaiteko goizeko bostetan, eta gipuzkoarat iritsiko da seiak pasaturik. Korrika, zuzenean segitzen alko duzu euskal irratietan, usaian bezala iparraldeko ibilbidean zea, eta aurepeleko abiatze ekitaldia ere zuzenean eskainiko dizuegu Eta jakinez ezazu ere, Euskali ratietako langile batek korrika guzia korrika guzia leheni bilbidea segituko duela. Unilotulek erraindugu bitzordu bururatzeko Mintza Plaza, makiako ama eskolan gaur zorziurenetan badakizue zer den Mintza Plaza, gela batean hainbat mahi, laupa bost mai mahi baten ingurian ezartzen dira, eta emanaz aien gai bat haipatzen dute euskaraz samar minuten buruan, gai ez edo mahi ez aldatzen da, eta horrela dute horen batez gore mintzairaren pratikaaltzeko mintza plaza soziountan emakean eta Baionako kalostrape ostatuan bertsularitzaren segretuak emate bertsularrien istorio isildua izanen da aztergaia. Goiz begi saioarekintsegitzeko tenoria Naoarteko aktualitatean Kolombia zuetenaren bidian dela. Eta Santos presidentak FARC giriak marxistaren kontrako bombardaketak geldieraziko dituela jakinarazidu hori hilabete batentzat lehen aldea da mila behatzion talatanoita lautik Farkak jadanik alde bakarreko suetena erabakia zuten abendu ondarean aldiz beste mugimendu irraultza ailearekin nazio askapenerako armadarekin negoziazioak ez dira baterea hitzinatzen eta konfrontazio militarak segitzen du hemzofen ustezko iltzaileak tortura pean aitortu duke. Egoziak eraila izan da otzeilaren zazpian, eta txetxeniak gizon batek aitortu du bera izan dela iltzailea, au zaur da da da. Giza eskubiten aldeko kontseilu buruak bisita egin dio ustezko iltzaileari, eta unek zauriak bazituela gorputz guzian ehandu, eta unek ehandi honaz gainera zaku batekin egonda buruaren gainean biegunez. Eta malin, algeriko baka kordioa ezta oraino xinyatua. Kidalen bilduak dira azawaden aldeko mugimenduko koordinazioa. Ganaibaita, baita aldeko lukalderik gabeiko tuarrega populen ordezkariak... Eta gauza da, oin ahiak edo beren baseak ez duela akordio hori nahi eta manifestaldiak egiten dituztela azken egunetan kida len. Gauk bilkura bat egineen dute esplikatzeko zoindiren abantailak mali ipajaldearen autonomiari buruz eta ondotik jenden erabakia egespetatuko dutela hitzeman dute beraz azaua deko agentariak.